zarteaga eskolako isadi irratia gau ostirala azarak ogoita sortxian bikarren a mailakohe eh, itz egingo dizuegu ni Daniel naiz eta irratzaio honen ezataria izango naiz orain aurkestu nahi disuet nirekin dauden lagunak zurinek egureldi berri emango digu Unaz eta luna ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Unazek ere urtebetetxeen berri emango digu. Lunak, azerrek eta marak, azunak izunak esango dizkigute. Taitsek eta oierrek, zenbait berri eta aste honetako urrezko esaldia eskainiko dizkigute gustar ahora inglés a cotarte arequi usted se luna good morning good morning how you happy and you I'm happy you today is friday 28 november 2014 Next week, to celebrate birthday, what's the weather like today? Today is cloudy and cool. What for lunch? For starter, rice, for meat, corn, meat, and for dessert, yogurt. Bye, see you later. Ezagun gaurko eguraldiaren berri, zuin esango dizu ze eguraldi egiten duen gaur, bai gaur gure eskolako ternometroa amaboz gradu markatzen ditu eta zerua lanotuta dago, beraz gaur gure eskolako kopru. Errekreoan, kampoan, egipo dugu. Gaurko eguraldi badakigu, eta orain, jakin nahi dugu ea. Gaur, norbaiten urtze batetzea. Den, unaz, zuk badakizu hori? Bai, badakit, eta esan behar dizuet gaur ez duela inorren urte betetxea baina beti bezala aukera aprobetxatuko dugu aste honetan urteak betetzen dituen dituztenei sorion txeko. Azte lehen ean, ai, mar sa migelek Bosigarren mailakoak 10 urte bete zituen. Asteartean 25ean 2 urte betetxe egon ziren. Denis Cuesta lenengo mailakoak 6 urte zituen eta Aimar Sasiak 5garren mailakoa 8 urte zituen. Hixo azaroan 27an beste bi urte betetxe ospatu ziren. hobian tribakek laugarren mailakoak bededatzi urte bete zituen. Eta Ivan Rodriguezek bozgarren mailakoak hamar urte bete zituen. Sorionak, Aymar, Zarmigel eta Aymar, Zazia, Deniz, hobian eta Ivan. asmakisuen tartea dugu. Baina esango dizuçu e garkisuak titu gaur bai baina lehenengoz joan den asteko asmakisuen eta irratsa ioko galderen esa emaitzak esango dizkisu leengua asmaquizuna sobía Vijar en lasmakquizuna postaria leengo galdera etorri naizelako. Vire galdera Carla Hirugarre en galdera Santoás Santoás aoka Lagarrra en galdera berro berreón eta la Urita Irabasleak auek sek izan dira. Lehenengo zikloko irabaslea Jaiza Rodiguez. Bigarren zikloko irabaslea jo, Joel Ki, Kianu. Iruganen zikloko ez da egon Irabas Lerik Adi egon ona datos aste onetako ak Ona hemen lenengo asmakizuna entzun on Zuretzean dagoen kaiola, igo eta iaitzi dabilena. Berriro ezango dut, adiegon. Pipitaki, papataki. Zerorteder naur daki, zuretzean dagoen kaiola, igo eta iaitzi dabilena. Berriro ezango dut, adiegon. Pipitaki, papataki. Zer orte den orduak izur, etzean dagoen kaiola, igo eta jaitzi dabilena. Eta orain bigarrena pipitak ipapatak izer orte nor orduak. Daki biribila beroa egunean jabe, gauez lotaradoan agur esan gabe, errepikatu egingo dut entzun ondo. Pipitaki papataki zer ote den nor. Daki biribila beroa egunian jabe gauez lotara doan. Agur esan gabe errepikatu egin go, dut entzun ondo. Pipitaki papataki zer hote den nordaki biribila beroa beroa egunean jabe gauez lotara doa agur esan gabe gogoratu ondo idatzi eta postontzian bota suerte idatza <totipasen> <totipasen> joa Urrera doa, eta olaik, haizeak, abiste berdea eskainiko digu. Bai, eta eta oso berri posagarria daukat, ustien txat. Tatorren astean, otxartaga eskolako lehen eskuntzako ikaze ust, ustiek kontsumo taileretan parte hartuko dugu. Tailer, hauetan gai interes. Garriak eta ekintza bereziak lantzen ditugu. Aurtengo tailerren izen buruak hauek izango dira. tek berriak Pulisitatearen analisia, elikagaien elaborazioa, produktu seguruak, ura kontsumo eta urrestea. Lehen gainen eraldaketa garraioak antziak eta bere Pierre Davillera ba dago ba badago ere gurazoentsak Tyler bat eta bere izena da Adin gabeak eta telefono mugikorrak ikusten duzuenez gai guztiak garrantzi handior daukate gure Bizitzarako eta gauza asko ikasi ahal dugu. Ontzumoari buruz eta gure inguruaren sainketari buruz. Eta gainera modu libertigarri baten ondo pasa eta asko ikasi. Ezaldia entzun ondo ikusi zaitut Berriro ikusi zaitut Ezik duzue ahastu aitzakirik Gabe maritzure txokoan aurkituko duzue Urrezko ezaldia entzun nari Berriro ikusi zaitut Kin duzu astu aitzakiri ka ber maritsuren zokoan aurkituko duzu bai lugar en galera norte hartu con parte datos da torre aste con chu Taylorretan la lugar en galera 6 semburua dauca curazo da gure Gaurko iratzaioa, entzule lagunak, gaurkoz gureak egindu. Ondo pasetuko zen nute <tose>